Розділ двадцять перший. Нарешті таки я зустрілася з Джошем у барі Таймс-Сквер. Це було довге і вузьке приміщення, завішене фотографіями боксерів, з липкою підлогою під ногами. Я вдягла чорні джинси і зав'язала волосся у хвостик. Я непомітно протиснулася між чоловіками середніх літ, картинами з автографами боксерів і мужиками, чиї шиї були ширшими за головами. Він сидів за крихітним столиком у кінці бару, у вощеній коричневій курці. Зазвичай люди купують такі куртки, щоб створити образ мешканця сільської місцевості Коли він побачив мене, то неймовірно заразливо усміхнувся Я навіть ненадовго забула про весь бруд цього світу Просто радіючи, що хтось щасливий мене бачити Як твої справи? Він підвівся і здавалося, хотів обійняти мене Але щось, можливо, обставини нашої останньої зустрічі завадили йому Натомість він торкнувся моєї руки Важкий був день, насправді увесь тиждень Мені потрібен був друг, з ким можна випити коктейль чи два. І вгадай що, твоє ім'я стало першим із тих, які я витягла із свого нью-йоркського капелюха. Що ти хочеш? Тут небагатий вибір, напоїв і шість. Горілка із тоніком? Не сумніваюся, цей у них точно є». Він повернувся через декілька хвилин із пивом у пляшці для себе і горілкою з тоніком для мене. Я скинула пальто і дивно зенервувалася від того, що сиджу просто навпроти нього. Отже, цей твій тиждень? Що сталося? Я ковтнула свого напою. Він чудово доповнив той, що я пила після обіду. Я... Дещо дізналася сьогодні. Це трохи вибило мене з колії. Я не можу тобі розповісти, але не тому, що не довіряю, а тому, що це так непросто і до того ж це чужа таємниця, і я не знаю, що з цим робити». Я засовувалась на місці. «Мабуть, я просто маю це проковтнути і якось перетравити, аби не було шлунка. Ти розумієш, що я маю на увазі?» Тому я просто хотіла побачитися з тобою трохи випити, а також послухати про твоє життя. Хороше життя без великих темних таємниць. І нагадати собі про те, що життя взагалі може бути нормальним і навіть щасливим, аби тільки не розмовляти про моє, аби тільки нарешті розслабитися». Він поклав руку на груди. «Луїза, ти не повинна нічого мені розповідати. Я просто радий тебе бачити». Чесно, якби я могла розповісти тобі, я б розповіла. Мене не ця гігантська страшна таємниця. Зі мною ти в безпеці. Він відповість пляшки і усміхнувся своєю бездоганною усмішкою. Уперше, за два тижні я відчула себе трохи менш самотньою. Дві години потому бар став душним і переповнений і змученими туристами, котрі дивувалися пиво за три долари, і завсідники, які вишикувалися, утісну шеренгу вздовж бару, зосереджено дивилися боксерський матч по телевізору в кутку. Вони кричали в унісон під час стрімкого апперкоту заревіли як один, коли боксер, за якого вони вболівали, важко звалився на канати. Джош був єдиною людиною в усьому барі, котра не дивилася матч – він просто дивився на мене, схилившись над своєю пляшкою. Я ж у свою чергу навалилась на стіл і розповідала йому довгу історію трійної двійни не на різдво. Це була одних з тих небагатьох історій, якої я могла з ним поділитися. Разом з історіями про інсульт дідуся, страшенно довге фортепіано, я сказала, що воно для небога Агнес, та на випадок, якщо я звучу на то похмуро про подарунок із бізнес-класом від Агнес. Я не знаю, скільки келихів горілки з тоніком я випила, магічним способом Джош постійно приносив нові, перш ніж я встигала усвідомити, що допила попередній. Але якась частина мене розуміла, що мій голос став дивним і співучим, я грала з інтонацією, залежно від того, про що розповідаю. «Що ж, це круто чи не так?» – мовив він, коли моя розповідь добігла моменту батькової промови про щастя – Можливо, я трохи прикрасила її. У моїй версії, тато ставав Аттікусом Фінчем під час його останньої промови в заключному виступі на суді у вбити пересмішника. Це дуже добре, продовжив Джош. Він просто бажає їй щастя. Коли мій двоюрідний брат Тім зізнався дядькові у тому, що він гей, то вони не розмовляли один з одним приблизно рік. «Вони такі щасливі!» – мовила я, простягаючи руки через тіл, щоб торкнутися шкірою про холодної поверхні, незважаючи на те, що він липкий. «Це прекрасно, справді!» – я зробила ще один ковток. «Коли я дивлюся на них, звісно ж, я дуже щаслива, бо Тріна так довго була одна – цілий мільйон років!» Але відверто кажучи, було б чудово, якби вони хоч трохи менше сяяли, трохи менше показували свою закоханість усім іншим. Вони весь час дивляться одна одній у вічі. І обмінюється цими посмішками, немов у них повно спільних жартів і секретів. Чи це їхній погляд, котрий свідчить про те, що в них тільки-но був неймовірний секс? Можливо, Тріні варто припинити надсилати мені фотографії того, як чудово вони проводять час разом. Або писати повідомлення про те, яка дивовижна Еді. Як виявилося, Тріна знаходить дивовижним кожен її крок. «Ой, та годі тобі! Вони ж закохані!» «Це нормально. Я так ніколи не робила. А ти робив?» «Серйозно. Я ніколи не надсилала нікому фотографію, на котрі я з кимось цілуюся. Якби я надіслала трійні фотографію, де обіймаюся з хлопцем, вона відреагувала так, не наче я надіслала їй фотку члена. Я маю на увазі, ця жінка завжди знаходила усі прояви емоцій огидними». Але ж це її перша справжня закоханість. І тепер вона буде рада отримати від тебе фотографію, на котрій ти нудотно щаслива зі своїм хлопцем. Здавалося, він сміється з мене. Тільки, мабуть, не варто відправляти їй фотку члена. «Ти думаєш, я жахлива людина?» «Я не думаю, що ти жахлива людина. Просто людина інших поглядів. Я застогнала. Я знаю, я жахлива людина.» Я не прошу їх припинити бути щасливими. Мені б хотілося просто бачити трохи менше цієї романтики, бо мені... мені не так пощастило. У мене забракло слів. Джош відкинувся на спинку стільця пильно подивився на мене. «Колишній хлопець», на мовила я, «він тепер колишній хлопець». Він підвів брови. «О, а? Минуло ж усього декілька тижнів». «О, друже!» Я опустила лоба на стіл. «Ти навіть не уявляєш!» Між нами повільно опустилась тиша. Я на секунду задумалась, чи не подрімати мені просто тут. Мені було так добре. Звуки боксерського матчу ненадовго відступили. Мій лоб трохи спітнів, а тоді я відчула його дотик на своїй руці. «Гаразд, Луїзо, здається час забирати тебе звідси!» Я попрощалася з усіма милими людьми, котрих зустріла дорогою до виходу. Удаючи п'ять, наліво і направо. Деякі промазали. Ідіоти. З незрозумілих мені причин Джош постійно вибачався перед усіма. Мабуть, він натикався на людей, поки ми виходили. Коли ми дісталися дверей, він спробував надягнути на мене моє пальто. Та в нього ніяк не виходило просунути мої руки до рукавів. Я не могла припинити хихотіти». Коли йому таке вдалося це зробити, він побачив, що вдягнув його неправильно, немов гамівну сорочку. «Я, здаюся», – зрештою мовив він, – «піде щось так». Я почула чийсь вигук. «Візьміть з собою трохи води, леді». «Я леді», – закричала я, – «англійська леді». «Я Луїза Кларк Перша. Чи не так, Джошуа?» Я обернулася до натовпу і радісно підвела руки до гори. На мене з гуркотом посипалося декілька фотографій, що висіли на стіні, на котру я оперлася. Ми вже йдемо, ми вже йдемо, мов Джош, підвівши руки до бармена. Хтось почав кричати, він і досі вибачався перед усіма. Я сказала йому, що вибачатись недобре. Мене цього навчив віл. Треба завжди йти з гордо піднятою головою. Раптом ми опинились на вулиці. Холодний вітер безжально вдарив мені в обличчя. Ступивши перший крок, я спіткнулась об щось і вмить опинилась на крижаному асфальті. Я голосно вилаялася. «Ой, матінко», – мовив Джош, і міцно схопив мене за талію, щоб повернути у вертикальне положення. «Мабуть, треба напоїти тебе кавою». Від нього так приємно пахло, як від віла. Дорогий запах, як у чоловічому відділі розкішного магазину. Поки він тягнув мене вздовж тротуару, я втикнулася носом у його шию і глибоко вдихнула той аромат. «Ти приємно пахнеш?» «Дуже дякую. Дуже дорого. Приємно це знати. Я хочу тебе лизнути, якщо тобі від того стане краще». Я лизнула його. Його одеколон не був таким самим приємний на смак. Але я була рада просто когось лизнути. «Мені й справді стало краще», – здивовано мовила я. «Справді краще?» «О, гаразд, тут, мабуть, буде найзручніше піймати таксі». Він повернувся до мене обличчям і поклав руки мені на плечі. Навколо нас крутився і метушився Таймс-сквер, цей блискучий неоновий цирк із його велетенськими зображеннями, що насувались на мене з неймовірною яскравістю». Я повільно повернула голову, загіпнотизована, дивлячись на ці вогні і відчула, що от-от упаду. Мене злегка хитало. Я відчула, як Джош піймав мене. «Я можу всадити тебе у таксі додому, бо тобі неодмінно треба виспатися. Або ж ми можемо прийтися до мене, і я зроблю тобі кави. Обирати тобі». Хоч на годиннику була вже 12.30 ночі, та йому й досі доводилося кричати, аби я почула його серед цього натовпу. Він був такий гарний у своїй сорочці, курці, такий чистий і свіжий. Він так мені подобався. Я повернулася в його руках і поглянула на нього. Було б добре, аби він припинив хитатися. Це дуже мило з твого боку, мов він. Я що, сказала це вголос? Ага. «Пробач, але це правда. Ти неймовірно привабливий. По-американськи привабливий, як справжня кінозірка». «Джоше?» Га? «Мабуть, я присяду, щось у мене голова крутиться. Я була вже на півдорозі до землі, коли його руки знову піймали мене. Ось так. Я дуже хочу сказати тобі дещо, але я не можу тобі сказати». «Тоді не кажи». «Ти б зрозумів». Я знаю, що зрозумів би. Ти знаєш, ти дуже схожий на людину, котру я кохала. Дуже кохала. Ти знав про це? Ти просто великий він. Це приємно знати. Так, мені також. Він був страшенно привабливим, як і ти, як кінозірка. Я це вже казала? Він помер. Я казала тобі, що він помер. Мені дуже шкода. Але я все ж думаю, що треба тебе звідси забирати. Ми пройшли два квартали, а потім він піймав таксі і на силу запхав мене всередину. Зайнявши вертикальне положення, я вчепилась в його рукав. Він, нахилившись, наполовину стирчав із того автомобіля. «Куди їдемо, Леді?» – обернувся до мене водій. Я поглянула на Джоша. «Ти можеш залишитись зі мною?» «Звісно, куди поїдемо?» Я помітила насторожний погляд водія у дзеркалі заднього огляду. У спинці його сидіння гучно грав телевізор, і студія вибухнула оплесками. На вулиці всі як один раптом почали сигналити. Усе було надто яскравим. Нью-Йорк раптом здався мені надто гучним. Надто нью-йоркським. «Я не знаю. До тебе. Я не можу повернутися. Ще зарано». Я поглянула на нього, раптом усвідомила, що мої очі наповнюються сльозами. «Ти знаєш про те, що я розриваюсь між двома країнами?» Він нахилився до мене. У нього було добре обличчя. «Луїза Кларк, мене це не дивує!» Я поклала голову йому на плече і відчула, як його рука обережно обіймає мене. Я прокинула від телефонного дзвінка, пронизливого і настирливого, коли це жахіття нарешті припинилося, я почула тихий чоловічий голос і приємний і гіркуватий запах кави. Я засовувалась, намагаючись підвести голову з подушки. Біль у моїх скронях був таким сильним, що я не стримала тваринний стогін, що вирвався з мене, схожий на скавчання собаки, чий хвіст прищемили у дверях. Я заплющила очі, глибоко зітхнула і знову розплющила їх. «Це було не моє ліжко!» Це й досі було не моє ліжко, коли я розплющила їх у третій. Це примусило мене знову спробувати підвести голову. Цього разу, ігноруючи пульсуючий біль, я ще сило намагалась зосередитися. Ні, це точно не моє ліжко. Крім того, це не моя спальня. Ця здавалася мені геть незнайомою. Я оглянула одяг, чоловічий, що був акуратно складений на спинці стільця телевізор у кутку, стіл та гардеробну. І тільки тоді звернула увагу на голос, що ніби наближався невідомо звідки. А тоді двері відчинилися і увійшов Джош. Повністю одягнений, однією рукою він тримав чашку, а другою притискав телефон до вуха. Він зловив мій погляд, підвів брову і поставив чашку на тумбу, не припиняючи телефонної розмови. «Так, це через якусь несправність у метро. Я візьму таксі і буду на місці через двадцять...» 20... «Звісно, без проблем. Ні, вона вже знає». Я на підвелася, виявивши, що на мені чоловіча футболка. На мене повільно спустилися усвідомлення, і я вмить відчула, як починаю червоніти. «Ні, ми вже говорили про це вчора. Він отримав усі необхідні документи». Він відвернувся, і я заповзла назад під ковдру, щоб було видно лише мою голову. На мені були труси. Це вже щось. Так, було б чудово. Так, обід звучить добре. Джош поклав слухавку і засунув телефон до кишені. Доброго ранку. А я тільки не хотів замовити тобі сніданок у Едвіл. Хочеш, я знайду тобі компанію? Боюся мені час іти. І ти? У моєму роті був присмик смітника неймовірна сухість, не його злегка напудрили. Я відкрила і закрила його декілька разів, помітивши, як огидно він смокає. «На роботу? Сьогодні ж п'ятниця?» «Боже, котра зараз година?» «Чверть на сьому. Я маю бігти. Вже запізнююсь. Ти тут упораєшся сама?» Він порився в ящик і дістав звідти упаковку пігулок від похмілля. «Ось, це має допомогти». Я прибрала волосся з обличчя. Воно було трохи вологе від поту і страшенно заплутане. «Що... що сталося?» «Ми можемо поговорити про це пізніше?» «Пий свою каву». Я слухняно зробила ковток. Напій був міцним і тонізуючим. Але мені знадобилося б іще щось таких. «Чому я у твоїй футболці?» Він широко всміхнувся. «Це для танцю». «Танцю?» Мій живіт забурчав. Він нахилився і поцілував мене у щоку. Від нього пахло милом, чистотою, цитрусом і загалом свіжістю. Від мене ж виходили гарячі хвилі поту, алкоголю, сорому. Це була весела ніч. Агов, просто не забудь добренько грюкнути дверима, коли йтимеш. Добре? Іноді вони не зачиняються. Я тобі перетелефоную. Він помахав рукою, розвернувся і пішов геть, поплескаючи руками по кишенях, немов намагаючись переконати, що нічого не забув. «Зачекай! Де я?» – гукнула я за хвилину, але він уже не чув. Виявилося, що я в Сохо, на відстані одного величезного страшного затору від місця, де я мала бути. Я заскочила в метро на спрінг стріт і вийшла на 50-й вулиці, намагаючись не зважати на м'яту вчорашню футболку і радіючи, що мені стало місків не вдягнути своє звичайне блискуче вечірнє вбрання. До цього ранку я ніколи не розуміла слово «замурзаний». Я не пам'ятала майже нічого із вчорашнього вечора, а те, що вдалося пригадати, раз у раз даряло мене гарячими флешбеками. Я сідаю на землю просто посеред Таймс сквер. Я облизую шию Джоша. Я справді це зробила? І що з тими танцями? Якби я не трималась за поручню метро, аби не впасти, то точно трималася б за голову від сорому. Натомість я відійшла до стіни і заплющила очі, аби не заважати сердитим пасажирам із рюкзаками і тим, хто заткнув вуха наушниками, просто сподіваючись, що мене не знудить. Треба просто пережити цей день. Якщо життя й хотіло мене чогось навчити, то, мабуть, скоро я все зрозумію. Я тільки не хотіла відчинити двері до своєї кімнати, як побачила містера Гопніка. Чоловік і досі був одягнений у спортивний костюм. Дивно, враховуючи час, і підвів руку, побачивши мене, немов давно намагався мене знайти. «Ах, Луїзо! Перепрошую, я... Я хочу поговорити з тобою у своєму кабінеті. Зараз же!» Ну звісно, звісно. Він розвернувся і рушив коридором. Я кинула страдницький погляд на свою кімнату, у котрій я змогла перевдягтися у чистий одяг і почистити зуби. І з того я подумала про ще одну чашку кави. Але містер Гопнік не з тих людей, котрих можна примушувати чекати. Я поглянула на свій телефон і побігла за ним. Я увійшла до його кабінету і помітила, що він уже сидить. Мені дуже шкода, що я запізнилась на 10 хвилин. Зазвичай я не запізнююся, я просто мала... Містер Гопнік сидів за своїм столом. Верез його обличчя було неможливо прочитати. Акнес сиділа у м'якому кріслі у своєму спортивному костюмі і пила каву. Жоден із них не запропонував мені присісти. Щось у повітрі примусило мене миттєво отверзіти. «Усе... усе гаразд?» Я сподівався почути це від тебе. Сьогодні вранці мені зателефонував мій особистий операціоніст. Ваш хто? Людина, котра займається моїми банківськими операціями. Я хотів, щоб ти пояснили мені ось це. Він поклав переді мною аркуш паперу це була виписка з банку з виділеними підсумками. Хоч у мене мутніло в очах, я побачила дещо ряд операцій, зняття готівки по 500 доларів на день. Саме тоді я помітила вираз обличчя Агнес. Вона пильно роздивляла свої руки, стиснувши губи в тонкій лінії. Її погляд метнувся до мене і назад. Я відчула, як моєї спиною стікається в капоту. Він сказав мені дещо дуже цікаве. Як виявилося, незадовго до Різдва з нашого банківського рахунку була знята значна сума грошей. Вона була знята день за днем у банкоматі неподалік, мабуть, для того, щоб приховати цей факт. Він помітив це, бо в них є спеціальне програмне забезпечення, призначене для того, щоб виявляти неординарну активність на банківських аккаунтах. І саме це було позначено як дещо незвичайне. Звісно, мене це стривожило, тому я запитав Агнес, але вона сказала, що не має до цього жодного стосунку. Я попросив Ашока надати мені доступ до відео з камер спостереження. Мої люди зіставили їх із часом заняття готівки в банкоматі. І як виявилося, Луїзо, він поглянув мені просто очі. єдиною людиною, котра виходила з будівлі у той час, була ти. Мої очі розширилися. Тепер я можу піти до банків і попросити їх зробити те саме, але я не хочу завдавати їм стільки клопоту. Тому я дуже хотів, аби ти пояснила мені, що тут відбувається і чому з нашого рахунку було знято 10 тисяч доларів. Я поглянула на Агнес, але вона й досі дивилась кудись убік. У мене в роті пересохло ще більше, ніж уранці. Я мала зробити певні різдвяні покупки для Агнес. Але ж у тебе є для того картка. Котра показує, в яких магазинах ти була, що саме купила Усі чеки від твоїх покупок до цього дня для мене збирав Майкл А от готівка, готівка вона менш прозора У тебе залишилися чеки з магазинів, у яких ти витратила ці гроші? Ні А ти можеш сказати мені, що саме купила? Я... ні То що сталося з грошима, Луїзо? Я не могла вимовити ані слова. Я проковтнула слину, а тоді сказала. Я не знаю. Ти не знаєш? Я... я нічого не крала. Я відчула, як кров підіймається від моєї шиї до щік. Тож Агнес бреше? Ні. Луїза... «Агнес знає, що я дам їй усе, що вона забажає. Відверто кажучи, вона може витрачати такі суми по десять разів на день, і я навіть оком не моргну. У неї немає жодних причин потики знімати готівку в найближчому банкоматі. Тому я знов тебе запитаю, що сталося з грошима?» Я геть почервоніла. Тоді Агнес поглянула на мене, в її очах я побачила мовчазне благання». «Луїзо? Можливо, я… Можливо, це я їх взяла? Ти їх взяла? На шопінг? Не для себе. Ви можете перевірити мою кімнату, можете перевірити мій банківський рахунок. Ти витратила 10 тисяч доларів на шопінг? Який саме шопінг? Просто те і все…» чоловік ненадовго опустив голову, намагаючись опанувати себе. «Те і все?» – повільно повторив він. «Луїзо, ти ж усвідомлюєш, що в цьому будинку тобі довіряють?» «Звісно, містере Гопнік, і я до цього дуже серйозно ставлюся. У тебе є доступ до найпотаємніших місць цього дому, у тебе є ключі, кредитки, тобі відомі інтимні подробиці нашого життя». І тобі добре за це платять, бо ми розуміємо, що це велика відповідальність, і ми розраховуємо на те, щоб ти нас не підвела. «Містер Гопнік, я люблю цю роботу, я б ніколи...» Я кинула страдницький погляд на Агнес, але вона, як і раніше, дивилася в бік. Вона зціпила руки, що сили колупала пальцем шкіру пучки. «Ти справді не можеш пояснити, що сталося з тими грошима?» Я я не крала їх. Він пильно поглянув на мене, немов очікуючи на щось, так і не отримавши бажаної відповіді, він посуворішив на обличчі. Це дуже розчаровує, Луїзо. Я знаю, що Агнес дуже полюбила тебе і не уявляє свого життя без тебе, але я не можу дозволити, щоб у моєму домі жила людина, котрій я не довіряю. Леонарде, почала Агнес. Але він підвів руку. Ні, Люба, я вже з таким стикався. Мені шкодало, Ізо, але з цієї самої миті ти звільнена. Що? У тебе є година, щоб зібрати свої речі. Ти покинеш цю адресу разом із Майклом, і він зв'яжеться з нами стосовно того, що ми робитимемо далі. Я хотів би скористатись цією можливістю, щоб нагадати тобі про договір на розголошення, котре ти підписувала. Подробиці нашої розмови не вийдуть за межі цієї кімнати. Сподіваюся, що це піде тобі на користь, так само, як і нам. Агнес геть побіліла. Ні, Леонардо, ти не можеш так учинити. Я більше не збираюся це обговорювати. Я маю їхати на роботу. Луїзо, твоя година починається просто зараз. Він підвівся. Здавалося, він чекав, поки я покину його кабінет. Моя голова йшла обертом. На мене вже чекав Майкл. Лише через декілька секунд я усвідомила, що він прийшов не для того, щоб переконатись, що в мене все гаразд, а для того, щоб супроводити мене до моєї кімнати, що віднині мені більш не довіряють у цьому будинку. Я тихо рушила коридором, невирозно усвідомлюючи, як шокована Іларія стоїть біля кухонних дверей, як хтось голосно свариться в іншому кінці квартири. Натана не було видно. Поки Майкла стояв у дверях, я дістала валізу з-під ліжка і почала збирати речі. Безладно і хаотично, витягуючи всі шухлядки, закидаючи все в купу, якомога швидше усвідомлюючи, що я працювала проти якогось примхливого годинника. Мій мозок гудів від шоку, обурення і гострого бажання забути про все, що сталося. Я залишила білизну в пральні. Де мої спортивні штани? А потім за 20 хвилин я була готова. Усі мої речі були упаковані до валізи, великої сумки й великого пакета в клітинку. «Я допоможу», – мов Майкл, простягнувши руку до моєї валізи, коли побачив, як я намагаюсь притиснутися у двері з трьома сумками – Лише за секунду я усвідомила, що цей жест пов'язаний геть не з добротою, а радше з ефективністю. мов мовін, робочий телефон, кредитна картка. Я віддала йому все, що мала, разом із ключами від дверей, і він склав це до кишені. Я рушила коридором і досі відмовляючись повірити в те, що все це правда. І Ларія стояла на порозі кухні у своєму фартуху, стиснувши руки. Проходячи повз неї, я очікувала, що жінка прокляне мене іспанською, чи погляне на мене із зневагою та осудом. Але натомість вона ступила вперед і торкнулася моєї руки. Майкл відвернувся, немов не хотів цього бачити. А тоді ми підійшли до парадних дверей. Він передав мені ручку валізи. «Прощавай, Луїзо», – мов він. Я не могла прочитати вираз його обличчя. Нехай щастить. Я вийшла. За мною щільно зачинились величезні двері з червоного дерева. Дві години я просиділа в кафе. Я була шокована. Я не могла плакати, не могла сердитися. Я просто була паралізована. Спочатку я сподівалася, що Агнес якось вирішить цю проблему. Вона точно знайде спосіб переконати чоловіка в тому, що він помилився. Урешті-решт ми подруги. Тому я сиділа і чекала на Майкла, котрий приїде і з винуватим поглядом відвезе мої речі назад до лавері. Я дивилась на свій телефон, очікуючи на повідомлення. Луїзо, це було жахливе непорозуміння. Але цього не сталося. Коли я усвідомила, що мабуть не варто чекати, я подумала про повернення до Англії. Але якщо я приїду, це внесе хаос у життя тріне, Не вистачало тільки того, щоб я виставила їх із з Томом, квартири. Я не могла повернутися до мами, з татом. Річ не лише в тому, що мені б довелося знову жити у Сортфолді, але і в тому, що я, мабуть, помру, якщо вдруге повернуся додому ні з чим. Перший раз після того, як п'яна впала з даху, а другий, коли мене звільнили з роботи, яку я любила. І, звісно ж, я більше не могла бути із Семом. Я взяла чашку кави тремтливими пальцями і усвідомила, що моє життя руйнується просто на очах. Я думала зателефонувати Джошу, але навряд чи було б доречним попроситись пожити у нього, враховуючи те, що нашу зустріч із першим побаченням не можна назвати. І навіть якби я знайшла житло, що мені робити далі? У мене не було роботи, я не знала, чи містер Гопнік може скасувати мою робочу візу, можливо, вона діяла тільки поки я на нього працювала. Але більш за все мені не давало спокою те, як він на мене дивився. Його вираз повного розчарування і легкого презирства, коли я так і не придумала відповідь, яка б його влаштувала. Його мовчазне схвалення належало до маленьких радощів мого тамтешнього життя. Чоловік такого масштабу вважає, що я роблю добру справу. Це надавало мені впевненості в собі, зміцнювало мою віру в те, що я на щось здатна, що я майстер своєї справи, уперше після роботи з Вілом. Мені так сильно хотілося виправдатись перед ним, знов заручитись його довірою, підтримкою. Але як? Я бачила благальні, широко розкриті очі Агнес. Вона точно зателефонує. Хіба може бути якось інакше? Чому вона не зателефонувала? Хочеш добавки, Люба? Я поглянула на офіціантку середніх років із волоссям мандаринового кольору і з каваркою в руках. Вона оглянула мої сумки, немов бачила цей сценарій уже тисячу разів. Тільки приїхала? Не зовсім. Я спробував сміхнутися, але, мабуть, це було більше схоже на гримасу. Вона налила мені кави і нахилилася ближче. Якщо тобі нема де зупинитись, то мій кузен управляє хостелом. Біля каси є візитки. розкішний, але дешевший і чистий. Тобі краще поспішити, якщо ти розумієш, про що я. Мість усе менше. Вона погладила моє плече, пішла до наступного клієнта. Цей маленький жест доброти ледь не зруйнував мій холоднокровний настрій. Уперше я відчула себе пригніченою, розчавленою тим знанням, що я геть одна у місті, яке більше мені не раде. Я й гадки не мала ще тепер робити, але в моїй голові стрімко почали будуватися мости між двома континентами. Я пробувала подумки пояснити батькам, що сталося, але кожного разу натикалась на величезну стіну під назвою «Секрет Агнес». Хіба можна поділитися цим хоча б з однією людиною, не проливши правди назовні? Мої батьки будуть просто обурені тим, що я прикривала від містера Гопніка його брехливу дружину, і тато одразу ж зателефонує йому, щоб усе розповісти. А що як Агнес усе заперечуватиме? Я пригадала слова Натана. В кінцевому підсумку, ми таке прислуга, а не друзі. Що як вона збреше і скаже, що я вкрала гроші. Може це тільки погіршить ситуацію? Мабуть, уперше за весь час у Нью-Йорку я пошкодувала про те, що приїхала. На мені й досі був учорашній одяг, запрілий та пом'ятий, від чого мені ставало ще гірше. Я тихо шморгнула носом і витерла його серветкою, не відриваючи погляду від чашки перед собою. За вікном тривало життя, швидкоплинне, сліпе й байдуже до дрібного сміття, що зібралось у канаві. «І що мені тепер робити, віле?» До мого горла підступив величезний клубок. Немов за командою заджелинчав мій телефон. «Що, чорт забирає, відбувається?» – написав Натан. «Подзвони мені, Кларк!» Незважаючи ні на що, я всміхнулась. Натан сказав, що я ні в якому разі не залишуся в бісовому хостелі, невідомо де, із гвалтівниками, наркоторговцями та ще бог знає ким. Я мала дочекатися, поки кляті гопніки поїдуть на кляту вечерю і зустрітися з ним біля службового входу, і тоді ми придумаємо, що робити далі. Ці три повідомлення містили в собі надто багато лайливих слів. Коли я приїхала, він і досі страшенно сердився. Я просто не розумію. Вони поводяться так, німов тебе тут і не було. Німов кодекс мовчання клятої мафії. Майкл не сказав мені ані словечка, окрім питання недобросовісності. Я відповів йому, що ніколи в моєму клятому житті не зустрічав людину більш совісну, і їм з тебе ще приклад брати. То що сталося? Він провів мене до своєї кімнати через службовий коридор і зачинив за нами двері. Бачити його було таким полегшенням, що я ледве стрималась від того, щоб обійняти його. Однак я не стала цього робити. Я подумала, що, мабуть, торкалося надто багато чоловіків за останню добу. «Заради Бога, люди! Хочеш пива? «Звісно». Він відкрив дві банки і передав мені одну, вмостившись на своє крісло. Я присіла на ліжко і зробила ковток. «Тож, що?» Я скривила обличчя. Я не можу сказати тобі, Натане. Його брови злетіли до небес. «Ти також?» «Ой, подруго, тільки не кажи, що ти!» «Звісно ж, ні. Я б ніколи не стала красти гроші в гопніків. Але якщо я скажу тобі, що сталося насправді, то це може перетворитись на катастрофу для інших людей у домі. Це складно». Він насупився. «Що? Ти хочеш сказати, що взяла на себе провину когось іншого?» «Приблизно так». Натан вперся ліктями в коліна, похитуючи головою. «Якось це неправильно». «Я знаю. І з цим треба щось робити. Ти знаєш, що він хотів викликати поліцію?» «У мене ледь не відпала щелепа». «Так, вона відмовила його, але Майкл сказав, що він так сердився, що йому було все одно». «Що зі банкоматом?» «Я не робила цього, Натане». «Я знаю, Кларк, ти не здатна на жоден злочин. Ти ж не вмієш нічого приховувати». Він ковтнув пиво з пляшки. Дідько, знаєш, я люблю свою роботу. Мені подобається працювати з цими родинами. Подобається старий гопнік, але час від часу вони ніби хочуть тобі нагадати, розумієш? Ти просто витратний матеріал». Неважливо, скільки разів вони скажуть тобі, як сильно вони цінують твою дружбу Усе, що ти робиш і так далі Завжди настане той момент, коли вони вирішать, що ти їм більше не потрібен Або ж знайдуть щось, що їм у тобі не подобається І бум, тебе виставили за двері Тут навіть не доводиться говорити про справедливість Це була найдовша промова Натана, що я чула за весь час у Нью-Йорку Я ненавиджу целу. Навіть знаючи це, я можу сказати, що тебе підставили. Це так гидко, що аж смердить. Це дуже складно. Складно? Він пильно поглянув на мене, похитав головою і знов зробив ковток. Подруга, ти набагато краща за мене. Ми схотіли купити собі чогось поїсти. Натан вдягнув куртку і тут у двері хтось постукав. Ми перелякано поглянули одне на одного, і він жестом указав на ванну. Я шмигнула до ванни і тихенько зачинила за собою двері. Притулившись до сушарки з рушниками, я почула знайомий голос. «Кларк, усе добре, це Іларія», – мовив Натан через секунду. На жінці був фартух, а в руках вона тримала горщик, накритий кришкою. «Це тобі!» – я почула твій голос. Жінка простягнула мені горщик. «Я приготувала для тебе. Тобі треба поїсти. Це твоя улюблена курка з гострим соусом». «Ой, Люба!» Натан поплескав Іларію по спині. Жінка злегка хитнулася, а потім обережно поставила їжу на стіл. «Ви приготували це для мене?» Іларія штовхнула Натана у груди. «Я знаю, вона не робила того, що вони про неї кажуть. Я багато чого знаю з того, що відбувається у цій квартирі». Жінка торкнулася пальцем носа. Еге ж, так. Я на секунду підняла кришку. З горщика просочувався смачнющий аромат. Я раптом пригадала, що майже нічого не їла весь день. Дякую, Іларія. навіть не знаю, що сказати. Куди ти тепер підеш? Я й гадки не маю. Що ж, ти точно не ночуватимеш у хостелі в клятому Бенсонгерсті, відрізав Натон. Можеш переночувати тут ніч або дві, поки щось не придумаєш. Я зачинятиму двері. Ти ж нас не видаси, чи не так, Іларії? Жінка докірливо скривила обличчя, немов він запитав щось геть без глузди. Вона цілий день обсипала Агне з прокльонами. Ти б це чула. Вона каже, що та просто продала тебе і приготувала їм на вечерю рибу, хоча чудово знає, що вони обоє її ненавидять. «Я скажу тобі, подругу, що вивчив сьогодні цілу купу нових слів!» Іларія пробурмотіла щось собі під носа. Я почула лише слово «путана». Крісло було замалим для Натана, та він був надто старомодним, щоб дозволити мені в ньому спати. Тому ми домовились поділити його двохспальне ліжко купою подушок, щоб випадково не торкнутися одне одного в сні. Не знаю, кому з нас було більш ніяково. Натан влаштував грандіозне шоу з мого походу до ванної, переконавшись, що я точно зачинила двері, і переконався в тому, що я вже під ковдрою, перш ніж зайти до кімнати. На ньому була футболка і смугасті піжамні штани, і навіть тоді я не знала, куди подіти очі. «Трохи дивно, га?» – запитав він, лягаючи до ліжка. Хм, так». Не знаю, чи річ у шоку, в тому чи такому сюрреалістичному повороті подій, та я просто почала хихотіти, а потім сміх перетворився на сльози. Я просто ридала, скрючившись у чужому ліжку і не могла збагнути, що відбувається. Ой, Люба, вочевидь Натанові було ніяково обіймати мене, враховуючи той факт, що ми взагалі лежимо в одному ліжку. Він продовжував плескати мене по плечу, схилятись трохи ближче. «Усе буде добре». «Яким чином? Я втратила роботу, дім і коханого чоловіка. Тепер у мене не буде жодних рекомендацій, бо містер Гопнік думає, що я злодюжка, і я тепер навіть не знаю, до якої країни належу». Я витерла носа обрукав. Я знов усе зіпсувала, і я навіть не знаю, чи варто намагатися це виправити, бо кожного разу, коли я щось роблю, це закінчується цілковитою катастрофою». Ти просто втомилась, усе буде добре, от побачиш. Як було з вілом? Ой, це геть інакша ситуація, ну ж бо. Надан міцно обійняв мене, охопивши сильною рукою. Я плакала до останнього, а потім, як він не сказав, утомлена цим днем, мабуть заснула. Я прокинулась за вісім годин одна в кімнаті Натана. Мені знадобилося декілька хвилин, щоб зрозуміти, де я, і пригадати, що сталося вчора. Деякий час я лежала під ковдрою, як ембріон, і ліниво думаючи, чи можна пролежати так рік чи два, аж поки життя не налагодиться самотужки. Я перевірила телефон, два пропущених дзвінки, і декілька повідомлень, що надійшли минулого вечора. «Привіт, Луїзо. Сподіваюсь, у тебе все добре. Не можу забути про твої танці і сміюся просто на роботі. Що за ніч?» «Джош, цілую». «У тебе все гаразд? Просто хотів переконати, що ти доїхала додому, а не знов заснула на Таймсквер. Джош, цілую». «Гаразд. Уже 10.30, ти мабуть уже відсипаєшся. Сподіваюсь, я тебе не образив. Я просто жартував. Зателефонуй мені». Та ніч із боксерським матчем і яскравими вогнями Таймс-сквер здавалася безмежно далекою. Я вилізла з ліжка, помилася і одяглася, обережно склавши свої речі у ванні-кутку. Вони займали багато місця, але я подумала, що так буде безпечніше на той випадок, якщо старий гопнік вирішить сунути голову до кімнати Натана. Я написала йому і запитала, коли краще виходити. Він відповів, що просто зараз. Обоє в кабінеті. Я вислизнула з квартири і спустилась до службового входу, щоб мене не помітив Ашок. Я низько опустила голову і прискорила крок. Він розмовляв із поштарем, але я помітила, як він повернув голову і одразу ж почула. «Гей, Луїзо!» Але я вже вийшла. Мангеттен був крижаним та сірим. Це був одним із тих безрадісних днів, коли частинки льоду здавалися зависли у повітрі. Холод пронизував кістки, і тільки очі й червоні носи виднілися з-під чарів одягу. Насунувши шапку на лоба, я опустила голову і пішла, сама не знаючи куди. Зрештою, я повернулася до кав'ярні, вирішивши, що треба спочатку поснідати Я сіла за стіл і, поїдаючи несмачний, дешевий мафін, почала розглядати людей довкола, котрі, здавалось, кудись поспішали О 9.40 я отримала нові повідомлення Майкл Моє серце стислося Привіт, Луїзо Містер Гопнік не стане тебе карати і заплатить тобі до кінця місяця. Саме тоді й припиниться дія усіх твоїх пільг на медобслуговування. На твою грін-карту це ніяк не вплине. Я впевнений, що ти розумієш, це набагато більше, аніж він міг зробити, враховуючи твоє порушення. Та Агнес стала на твій захист. З найкращими побажаннями, Майкл. Дуже мило з її боку, пробурмотіла я. Дякую, що сказав, відповіла я. Він не відповів, а потім мій телефон знов загудів. «Гаразд, Луїзо, я боюся, що якось тебе образив. Можливо, ти знову заблукала в центральному парку. Прошу, зателефонуй мені. Джош, цілую». Я зустрілася з Джошем біля його офісу, що знаходився в одному з тих височезних хмарочосів, на котрі дивишся, закинувши голову назад. І все одно здається, що цього недостатньо. Він наблизився до мене. Його шия була обмотана сірим м'яким шарфом. Я піднялася з невеличкого парапету, на котрому сиділа, і Джош обійняв мені. Не можу в це повірити. Це ти. О, Боже, ти геть замерзла. Ходімо, знайдемо тобі чогось гаряченького. Ми сіли в душному, какофонічному такобарі у двох кварталах від його офісу. Але навіть тут було повно людей у костюмах, і офіціанти не встигали видавати їм замовлення. Я розповіла йому, як і нато, лише основні моменти ситуації, без подробиць. Справді, це все, що я можу сказати. Але я нічого не крала. Я б нізащо не стала цього робити. Я ніколи нічого не крала. Ну, крім того разу, коли мені було вісім років. Мама й досі це пригадує, коли їй потрібен приклад того, як я ледве не стала на шлях злочинного життя. Я спробував сміхнутися. Він насупився. То це означає, що тобі доведеться покинути Нью-Йорк? Насправді я й гадки не маю, що мені робити. Я не можу уявити ситуацію, в якій гопніки дали б мені рекомендації, і я не знаю, як тут виживати. Я маю на увазі, у мене тепер немає роботи, а манхеттенські готелі трохи дорожчі за мої фінансові можливості». Поки я сиділа у кав'ярні, у мене був час пошукати ціни в інтернеті. Я ледь не похлинулась кавою. Крихітна кімната на зразок тієї, у якій я жила в гопніків, виявилася доступною виключно людям із зарплатнею керівника. Не дивно, що Тарган не хотів переїжджати. «А якщо ти поживеш у мене, це тобі допоможе?» Я відірвала погляд відтаку і подивилась на нього. Лише тимчасово це не означає, що тепер ми маємо називатися хлопцем і дівчиною. У мене є диван у вітальні, ти, мабуть, вже не пам'ятаєш. Він злегка всміхнувся. Я й забула, як щиро американці запрошують малознайомих людей до себе додому. На відміну від англійців, котрі скоріше оцінять твою ситуацію, як спробу емігрувати і переїхати до них жити. Дуже мило, але, Джоше, це тільки все ускладнить. Гадаю, мені краще повернутися додому, принаймні не недодовго, і, можливо, дочекатись появи нової посади. Джош утупився у свою тарілку. «Усе так невчасно, га?» «Так. Я дуже хотів побачити якомога більше твоїх танців». Я скривила обличчя. «Ой, боже, танці! Я хочу запитати тебе, що сталося цієї ночі?» «Ти справді не пам'ятаєш?» «Останнє, що пам'ятається, це Таймс-сквер. Уривками. Можливо, те, як ми сідаємо в таксі». Він підвів брови. «Ого! Ой, Луїза Кларк, можливість подражнити тебе, звісно, дуже спокуслива, але насправді нічого не сталося. Нічого такого. Хіба що те, що тобі дуже сподобалось облизувати мою шию?» «Але ж я прокинулась у твоїй футболці». Це тому, що тобі закрутіло скинути свій одяг під час танцю. Тільки нами дістались моєї квартири, ти заявила, що хочеш висловити останні декілька днів у вільному танці. Тож поки я не здоганяв тебе, ти скидала з себе одяг, лишаючи його позаду від холу аж до вітальні. Я зняла свій одяг? Так, це було дуже мило і досить ефектно. Я раптом пригадала, як вистромляю ногу з-за штори, торкаючись спиною про холодного віконного скла. Я не знала, що робити, сміятися чи плакати. Мої щоки почервоніли, і я затулила обличчя руками. Я маю зізнатися, що пити з тобою неймовірно весело. «А, а коли ми дістались твоїй спальні?» О, на цьому етапі ти вже була у спідній білизні, а потім ти заспівала якусь божевільну пісеньку, щось про синицю чи нісенідницю, я не впевнений, а тоді просто заснула на підлозі. Тож я вдягнув тебе у футболку і поклав до себе у ліжко, а сам ліг спати на дивані. Пробач мені і дякую. Завжди до ваших послуг. Він лукаво всміхнувся. Більшість моїх побачень геть не такі веселі. Я нахилила голову над чашкою. «Знаєш, останні декілька днів мені здається, що я от-от чи то засміюся, чи то розплачуся, а просто зараз мені хочеться зробити і те, і друге. Сьогодні знов залишишся у Натона?» «Мабуть, так». «Гаразд. Що ж, тільки не треба приймати поспішних рішень. Перш ніж бронювати квиток додому, дай мені зробити декілька дзвінків. Побачимо, чи я зможу щось пошукати». «Ти справді думаєш, що можеш щось для мене знайти?» Він завжди був такий упевнений. Це була одна з його рис, що так нагадувала Віла. «Ніколи не можна впадати у відчай. Я тобі перетелефоную», – мов він, і поцілував мене. «Він зробив це так буденно, що я й не одразу це усвідомила». Він нахилився вперед і просто потилив мене в губи. Немов робив це вже мільйон разів. Немов це було природним завершенням усіх наших побачень за обідом. Перш ніж я встигла якось відреагувати, він відпустив мою руку, й обмотав шарфом шию. Гаразд, я повинен йти. У мене ще декілька важливих зустрічей. Не вішай носа. Він усміхнувся своєю ідеальною усмішкою, рушив до свого офісу, залишивши мене сидіти на пластиковому стільці з напівроздявленим ротом. Я не стала розповідати Натинові про те, що сталося. Я написала йому повідомлення, запитавши, коли можна повертатись додому. І він сказав, що гопніки йдуть о сьомій, тож мені краще дочекатися чверті по сьомій. Щоб не замерзнути, я трохи посиділа в кав'ярні, а коли повернулася додому, то помітила, що Іларія залишила мені трохи супу в термосі та два м'яких коржі, котрі чомусь називали печивом. Того вечора Натан поїхав на побачення, пішов на роботу вранці, перш ніж я прокинулася. Він залишив мені записку, в котрій висловив сподівання, що в мене все добре, і переконав мене в тому, що я йому майже не заважаю. Як виявилося, я трохи хроплю». Декілька місяців я провела, мріючи тільки про те, щоб у мене було трохи більше вільного часу. Тепер, коли він у мене з'явився, я зробила відкриття, що без грошей Нью-Йорк – не найдоброзичливіше місце на світі. Дочекавши зручної нагоди, я вийшла з будівлі і пішла блукати вулицями, поки в мене геть не замерзли пальці. Тоді я взяла чашку чаю в Старбаксі, сьорбала її декілька годин, шукаючи вакансії в інтернеті. Враховуючи те, що в мене не було рекомендацій, і досвіду роботи в харчовій промисловості, я зрозуміла, що для мене в цьому місті не так уже й багато пропозицій. Тепер, коли моє життя більш не передбачало лічених хвилин, проведених на свіжому повітрі, що розділяли теплі вестибюлі, нагріті лімузини, я вдягалась набагато тепліше, ніж зазвичай. На мені був теплий синій светр, робочий комбінізон, важкі черевики, під ними пара пончих і шкарпетками. Не дуже елегантно, але тепер це було не головне. Обідати я вирішила до Забігайлівки. З дуже дешевими бургерами. І через велику кількість народу ніхто й не помітив, що я просиділа там декілька годин. Універмаги радше пригнічували мене, бо я тепер не могла дозволити собі витрачати там гроші, навіть незважаючи на безкоштовні туалети та вайфай. Я двічі ходила до магазину вінтажного одягу, де дівчата нібито з задоволенням щебетали зі мною та все ж підозріла з зиркали одна на одну, не мовчикаючи, що я от-от їх про щось проситиму. «Якщо почуєте про якісь вакансії, особливо на таку роботу, як у вас, будь ласка, дайте мені знати, добре?» – мовила я, коли втомилась переглядати Рейки з одягом. «Люба, ми й самі ледь зводимо кінці з кінцями, а інакше обов'язково покликали б тебе до себе». Лідія з сумом випустила кільце диму і поглянула на сестру, котра розігнала його рукою. «Через тебе у вас одяг смердітиме?» «Послухай, ми обов'язково запитаємо знайомих», – пообіцяла Анжеліка. Вона сказала це так, немов я була не першою, хто про це просить. Я розчаровано вийшла з магазину. Я не знала, що з собою робити. У цьому місці не було для мене жодного місця, де можна було просто сісти і вирішити, що робити далі. Якщо ви коли-небудь опинитесь в Нью-Йорку без грошей, будьте готові до того, щоб стати біженцем і небажаним гостем. Можливо, думала я, саме тоді настав час нарешті визнати поразку купити квиток на літак. І тоді мене осінило. Я сіла на метро, доїхала до вашингтон Гайтс і вирушила до бібліотеки. Уперше за декілька днів я нарешті опинилася там, де на мене чекають. Це буде мій притулок. Мій трамплін у майбутнє. Я піднялась кам'яними сходами. На другому поверсі мені вдалося відшукати вільний комп'ютер. Я важко опустилася у крісло, зітхнувши, просто заплющила очі і відпустила свої думки, мабуть, уперше після фіаско з гопниками. Я відчула, як давнє напруження зникає, розчиняється в повітрі, а світ довкола очищується від гомону, метушні та хаосу. Я не знаю, чим саме зумовлена ця радість від знаходження серед книжок, але тут я почувалася рівною, непримітною, мозком, клавіатурою, просто ще однією людиною, котра жадає отримати інформації. І ось уперше я запитала себе що в біса, що й не сталося? Агнес просто зрадила мене. Декілька місяців, проведених із гопніками, раптом здалися мені дивним сном, щільним зліпком часу, розмитою низкою лімузинів та золочених інтер'єрів, які ненадовго розкрили переді мною свою завісу, а потім знову виставили на вулицю. Те, що я відчула тепер, було реальністю. Я вирішила ходити сюди кожного дня, аж поки не розроблю свою стратегію. Тут я відшукаю новий шлях нагору. Знання – це сила, Кларк. Мем? Я розплющила очі і побачила перед собою охоронця. Він нахилився, пильно вдивляючись просто в моє обличчя. Тут не можна спати. Що? Тут не можна спати. Я не спала, обурено відповіла я. Я думала. Може спробуєте думати з розплющеними очима, га? «А інакше мені доведеться попрохати вас піти». Він відвернувся, бурмочучи щось у рацію. Мені знадобився час, аби повірити в те, що він дійсно говорить це мені. Двоє людей за столом неподалік поглянули на мене та одразу ж відвели погляд. Я відчула, як почервоніла. Тепер на мене підозріла зиркала й інші гості бібліотеки. Я опустила погляд на свій одяг – джинсовий комбінезон, теплі чоботи й вовняна шапка. «Не зовсім, Бергдор Гудман, але ж не так усе погано!» «Гей, я не безпритульна!» – вигукнула я йому у спину. «Я протестувала від імені цього місця! Містере, я не безпритульна!» Дві жінки припинили свою тиху бесіду поглянули на мене. Одна з них здивована підвела брову. «І тоді я зрозуміла! Я таки безпритульна!»